Llejo diaris, faig mots encreuats, sopes de lletres, jeroglífics, passatemps per matar les hores buides, el que queda del dia, les sobres d'una vida. I a acarono carnassa plena d'apatia, dins les nits de les corcats, amb jamecs desganats, desnonats pel consens d'una mentida. glífics, passatterraífic per matar les hores bu. El que quedes al dia je nuglferes passat per matar les hores buides. el que quedes a nuglífics, passatglífic per passar les hores bu. El que quedes al dia nuífic, quedes al per matar les hores bu. El que quedes al dia,